A VADORZÓ Györgyes Sandru karácsony után szabadult ki a börtönből. Hat hónapot kellett azért a piros tarka borjújért raboskodnia, melyet a falok lopott. Amikor a felesége meghalt, abból készítették a halotti tort, a pománát. A bőrből készült bocskor lett a gonosztett árulója. Sándrú a cserzésnél a piros szőrszálakat nem távolította el elég gondosan. A megkárosított tulajdonos sokat síratott borjának a földi maradványait felismerte. Így jutott a vénbűnös csendőrkézre. A dévai törvényszék börtönének falai közt a gyaloglástól kisé elszokott. Amikor 60 kilométert meghaladó kutyagolás után borbát vizen a hegyek aljához megérkezett, el volt fáradva. Rövid szárú pipáját szívva azon gondolkodott, hogy miképpen lehetne kényelmesebben hazajutni. Az erdőszélén néhány magára eresztett mokányló legelészett. Patáikkal a két araszos havat kapargatták, hogy a múlt ősz óta ott maradt száraz fűszálakat összeszedhessék. Sándru kiveregette pipáját, egy bekerített szénabogjából néhány marék szénát húzott ki, és azt a lovacskák előtt a hóra tette. A kiéhezett állatok abba hagyták a kapargálást, és vihogva siettek a csalétekhez. Gyurgyek közzéjük lopódzott, és egy vén kancának a sörényét megragadta. Aztán nélkülözhető bocskorszíjakból kötőféket rögtönzött, melyet a lovacska fejére illesztett. Tarka takaróját rávetette, és egy facsonkról felkapaszkodott a kanca hátára. Szándékkal ezt a türelmes vénállatot választotta, mert joggal attól tartott, hogy egy fiatalabb paripa ledobná. Az urikány felé vezető hegyi ősvényen a havat a vásáról visszatérő emberek jól letaposták. Ezért a vénkanca minden különös erőlködés nélkül el tudta vinni lovasát a falu határáig. Éffél elmúlt. A kakasok már mindenütt elkezdtek kukorékolni. Így Györgyes Andrú észrevétlenül eljuthatott vejének kunyhójáig, hol a kancát a bekerített udvaron szabadon bocsátotta. A kiéhezett állat a juhok által visszahagyott szénamaradékot mohon szedegette. Reggel Sándor elment a kocsmába. Izidor a kocsmáros azzal fogadta, hogy a nyúzd bőr ára felszökött tizenkét koronára. Szép rókáért is öt koronát fizetnek, de mivel időközben még más falusiak is a korcsmába jöttek, visszavonultak a lécekkel elkerített söntésbe, és még egy ideig összesúgdostak. Mielőtt Sándru eltávozott volna, Izidor tehénszarból készült tartóját megtöltötte fekete, aprószemű puskaporral, a lopótököt pedig pálinkával. Sándru nappal nem mozdult ki vejének kalibájából. Az est beáltával tarisnyáját elemózsiával, vízhatlan börtömlőjét két hétre való puliszka megtömte, és mindkettőt betette az átalvetőbe. Kis üstről sem feledkezett meg, aztán felnyergelt a lopott lovacskát, a nyerek erősítette az átalvetőt, vállára vette a fejszét, és lovastól elbandukott pinte a cigányhoz, a falu kovácsához. Ott a kancát átvasaltatta. Szegényke úgy érezhette magát az újpatkóval a lábán, mintha a kisfiú felveszi apja bakancsát. Akkor a nyomokat taposott a hóba, mintha a bányának valamely nagy csillehúzó lóva járt volna erre felé a faluban. Sándor azonnal lóra pattant, és a határ havasok felé vette útját. Meredek hegyi ösvényen haladt felfelé. A térdig hóban még nem járt ember, de a ló dacára annak, hogy a csapás nem volt kitaposva, a lisztszerű fehér masszában minden különösebb megerültetés nélkül tudott lépésben elmenni. Már jócska utat megtett, amikor Sándru leszállott, és a kancát egy fiatal fatörshöz kötötte. Már virrat. A vén a hegygerincen lévő ösvényről letérve a sziklás hegyoldalon addig ment, míg egy hatalmas kő is fához nem ért. A kérgét az egyik ponton a fejsze élével feszegette, mire nagyobb fatábla hullott a hóba. A fa belsejében szekrényszerű üreg mutatkozott, melyből Sándrú egy igen hosszú, egycsővű előtöltő puskát vett ki. A ravasz kecskebőr darabbal volt körülcsavarva, melyet azonnal eltávolított. Aztán a puska csőnyílását az ajkához illesztette, és erőteljesen belefújt. Elégedetten állapította meg, hogy jól szelel. Miután a kérges fatáblát visszahelyezte, és a törzs belsejét feltáró nyílást gondosan eltüntette, nagy kerülővel visszatért a türelmesen várolóhoz. Útját azután tovább folytatva nem sokára elérte az országhatárt jelző széles léniát, mely az erdőben ki volt vágva. Itt egy keskeny csapás a gerincen haladó főösvényről letérve egy vízfogógáthoz vezetett. Ezt követte Sándruk de ekkor már kötőféken vezette a lovat, mely a nagy hóban lovas nélkül is alig bírt botorkálni. Így módon lassacskán a vízgát mellett épült kunyhóig eljutott. A kunyhó eltorlaszolt ajtaját könnyen felfeszítette. A fekhelyről felvette csomó száraz füvet, és azt a kunyhó előtt lehorgasztott fővel álló ló elétette. Szegény pára az ételt mohon ropogtatta. Sándrú azután a kunyhó nyitott tűzhelyén gyorsan tüzet gyújtott, és a tarisznyában elhozott elemóziát a polcokon elhelyezte. A puliszka megtöltött kecskebörtömlőt azonban kivitte, és egy fenyőfa ágára akasztotta, nehogy a kunyhóban lévő egerek azt megrágják. Ezzel a liszttel legalább két hétig kellett megélnie. A kunyhóba visszamenve gondosan megtöltötte a puskát. Bőrzacskóból négyes számú sörétszemeket vett elő, és mindegyiket a késsel még négy részre vágta. Az így előállított ólomszilánkokat a már előzőleg puskaporral megtöltött és gondosan lefojtott puskacsőbe öntötte. Az egészet azután szösszel lefolytotta. Miután a gyutacsot is elhelyezte, elindult és a saját nyomán haladt visszafelé. Időközben erős szél kerekedett. Az erdő orgonaszerű szerű búgása majdnem elnyomta a vízesés és moraját. Ilyenkor lehetett a császármadarat legkönnyebben elejteni. Soha nem repült messze. Egy közeli fára felgaljaz. Sándru a hegyoldalon lévő mugyarú bokrok között ennek a szép madárnak a nyomait meglátta. Azon a helyen nem kellett soká keresnie, mert az egyik császármadár a csapás közelében azonnal felrepült, és egy bükkfa ágára felgaljazott. A vén orvadász azt könnyen leszette. Párjának legyilkolása szintén nem okozott nagy fáradtságot. Sándru meg volt elégedve, mert egy pár császármadár a legalkalmasabb ajándék, ha az ember valami ügyes bajos dologgal elmegy a jegyző úrhoz. De pálinkát és dohányt Izidornál is mindig lehetett két vadtyúkocskáért becserélni. A kunyhóhoz visszatérve Sándru komoly munkába kezdett. Mindenek előtt bekötötte a lószemét, azután a baltafokával fültövön ütötte. Szegény állat azonnal oldalt feküdt, és csak hátsó lábainak rövid ideig tartó lugdalódzása jelezte a halátusát. Nyorsan hozzálátott a nyúzáshoz, mielőtt a tettem kihűlt volna, mert a meleg bőrt sokkal könnyebben lehet lefejteni. Alig, hogy ezzel a munkával elkészült, a véres bőrt a vízesés és alatt lévő gübben vitte, és ott kövekkel megnehezítve a víz alá Így egyrészt nem lehetett, könnyen árulója, másrészt pedig puha és hajnékony maradt. A deszkává fagyott bőrt nem lehetett volna sem elvinni, sem elrejteni, sem pedig szükség esetén hóráfok fonására felhasználni. Ennek megtörténte után utána tetemet a fejszével feldarabolta. A húst azután a völc kis csatornájába vitte, mely télnek idején üres volt. A nyitva maradt nyílást fatörzsekkel és kövekkel eltorlaszolta, hogy se róka, se pedig farkas hozzá ne férhessen. A véres fejet egy kampós mogyoró pálcához erősítette, melynél fogva azt a havon végighúzhatta. A kötőfékkel jó csomó belső részt összekötött, és a csomagot a hátára vette. Azután puskával és baltával felfegyverkezve elindult. Hosszú, fáradtságos vándorlás következett. Estig legalább 30 kilométeres utat tett meg, míg a véres koponyát maga után hurcolva és a súlyos lóbeleket a hátán cipelve nyuszt csapdáinak egy részét felkereste. Mindegyiket felszerelte, egy-egy darab húst helyezett el csalétek gyanánt, és azután tovább ment. A mesterségesen előállított vérnyom volt a reklám, melyel a nyusztokat a csapdához, a rókákat a vízfolyó melletti kunyhóhoz csalogatta. Már teljesen besötétedett, mikor a vízgáthoz visszaérkezett. Mielőtt nyugalomra tért volna, az alaposan meghúzott lókoponyát a kunyhó falába vágott lőréstől húsz lépésnyire a földbevert fakaró segítségével jól megerősítette, nehogy azt valamely húsevő állat az éj folyamán Azután tüzet gyújtott, puliszkát főzött, megvacsorázott, még elszített egy pipát, és nyugalomra tért. Másnap reggel mindenek előtt a lókoponyát tekintette meg. Három róka járta körül a csalétket, de egyik sem mert belőle enni. Erre csak a jövő éjszakán fogják magukat rászánni, ha semmi gyanúsat nem vesznek észre. Annál többet jártak az eltorlaszult csatornánál, ahol a sok lóhúst rejtette el. A torlasz előtt elkaparták a havat, de nem tudtak behatolni. Az első éjszakán meg kellett elégedniük azzal, hogy a vérreláztatott havat összeszedték. A lómészárlás különben az tollas ingyenélőit is odacsalta a kunyhó elé. Cinkék és mátyás madarak csipegették a havon látható vöröses vérfoltokat. Sándru a raktárból kivett egy lócombot, azt a tűzön megpörkölte, és azt huzogatta maga után a havon. Míg egy néhány saját csapdáját felszerelte, és egy friss nyúlnyomot követett. Hiú szemeivel egy fagyökér mellett fekvő tapsifülest meglátta, mielőtt az fekhelyét elhagyhatta volna. A mozdulatlan állatot nem volt nehéz leteríteni. Most már összes csapdáit felállította, aztán átrándult a tízmana a völgyébe. Már évekkel ezelőtt kileste, hogy az oláországi bozsinkák hol állítják fel nyuszt csapdáikat. Most golyót tett a puska csövébe. A kócba, amelyel azt lefolytotta, a biztonság kedvéért két futót is becsomagolt. A felebaráti törvényét ő úgy értelmezte, hogy embertársát, akit meg akart lopni, szükség esetén lövéssel készült megtisztelni. Óvatosan haladt célja felé. A friss hóban nem látott embernyomot. De azért annál óvatosabbnak kellett lennie, mert minden pillanatban el lehetett készülve arra, hogy a csapdák felállítójával találkozik. Már az elsőt becsukott állapotban lelte. A nyom azt mutatta, hogy a nyuszt a múlt éjszaka jutott a kelepcébe. A fatuskótól elvezető nyom nem volt látható. Sándrú óvatosan felemelte a csapda fedelét, csak annyira, hogy vaskos sapkáját a nyílásba begyömöszölhesse. A morgó és kurrogó nyusztot az odvas facsong fenekéig szorította, és aztán a sapkát a puskatussal alaposan megdöngette. Mire a kucsmát kivette, a szép, prémes állat kiszenvedett. Sandrú zsákmányát melegen megnyúzta. A mesztelen kis testet egy kő alá rejtette, hogy a csapda tulajdonosa a lopást ne vegye észre. Aztán a csapdát újra felállította, és továbbment. Így módon estig hús csapdából még három nyújtott kilopott. Hóvihar kerekedett. Ez a vén tolvaj céljainak teljesen megfelelt, mert tevékenységének nyomait teljesen eltüntette. Késő négyel érkezett vissza erdei szállására. Ezen az éjszakán keveset pihent. Mordéját a lőrésbe illesztette, gyorsan megvacsorázott, és azután a puska csöve mellett kikukucskálva azt a kis hófelületet nézegette, melynek keretét a lőrés alkotta. Amikor szeme a téli éjszaka félhomályát megszokta, a lókuponya körvonalait határozottan meglátta. Aztán a szűkre szabott láthatár szélén hirtelenül végig suhant egy árnyék. Még egy ideig semmi mozgást nem lehetett látni. De az árnyék újra megjelent, és ez alkalommal a lókoponyáig cikázott. A csalétket csak épp érintette, azután úgy gyorsan, ahogy jött, újra elsurrant. Ez a játék még két-háromszor megismétlődött, aztán a róka sötét teste elfette a lókoponyát. Most már nyugodt a nevet. Ebben a helyzetben érte a lövés. Sandró azért még nem tért pihenőre, a többi rókát várta. De csak reggel felé mutatkozott az egyik. Anélkül, hogy a cselétket megmerte volna közelíteni. A következő éjszakán azonban ő is mohó falánkságának áldozata lett. Sandru most majdnem minden éjszaka egy-egy rókát lőtt. Egy alkalommal egyet meglőtt, egyet megsebesített. Másnap reggel a vérnyomot követve a vörös rablót a hóban megtalálta. Csontá fagyott. Nappal egyet -egy császármadarat és nyulat zsákmányolt. Az idő minden tekintetben kedvezett. Nappal havazott, éjjel kiderült. A nyom mindig friss volt, a hó ellenben már övigért. A kecskebörtömlőből a liszt már erősen fogyott. A második hét közepén erős olvadás következett be. Délután esett az eső. Este kiderült és fagyott. Mikor Sándor reggel a kunyhóból kijött, a hónak betonszerű kérge volt, de azért az embert nem bírta el. Egyik lépésnél a láb besüppett, a másiknál megállott a hó tetejét. Ilyen körülmények között a járás a képzelhető legfárasztóbb és legunalmasabb foglalkozás. A kunyhót el sem hagyhatta volna, mintha újra a börtönben ülne. Sandrú nem volt az az ember, aki magán nem tudott volna segíteni. Két erős mogyorófabotot tűz fölött megpörkölt, hogy azokat hajlékonyabbá tegye. A végeket azután bocskor szíjakkal összekötötte, miáltal két egyenlő gyűrűt készített. A vízből kivett lágy lóbőrből szíjakat vágott, melyekkel a gyűrűket átfonta. Így két kifogástalan hóráfot készített. Miután ezeket a lábára csatolta, a fagyott hó tetején akadálytalanul el tudott menni. Itt volt az ideje, hogy saját nyuszcsapdáit megnézze. Miután léptei után semmi nyom sem maradt, azoknak hóllét sem árulta el. Este, miután az összes csapdákat újra felszerelte és friss csalétekkel ellátta, négy nyújt bőrrel tért vissza. Az általa kirabolt idegen csapdákat is újra készült felkeresni, de miután embernyomok elárulták azt, hogy időközben a jogos tulajdonos is arra járt, ezent hándékáról letett. Kár lett volna a fáradtságért. A következő éjszakán egyetlen róka sem járt a csaléteknél. Minden esetre máshogy találtak terített asztalt. Amikor a hó még puha volt, Sándru kóborlása közben egy szederbokrokkal benőtt hegyoldalon sok őznyomot látott. Oda irányította lépteit. A nyomokat most is megtaláltak, mert az ősz hegyes lábával minden lépésnél áttörte a havatborító jégkérget. De a nyomok széle véres volt, mert az felsebezte a lábszárakat. Sándrú álhatatosan követte a nyomokat, egy őzgida maradványaira bukkant. Lerágott csontok, véres hó, szórt szürke őször. Néhány rókait jól lakhatott. Sándru az életbe maradt őzek nyomán tovább haladva az ősbükkösben egy bozottásűrűsödő fenyőcsoporthoz ért. Itt érte utól az agyonhajszolt vadat. A duncsos agancsot viselő bakot és az erősen terhes sutát a fejszefokával ütötte le. Két őzzel a hátán tért vissza a vízfogó melletti tanyához. Estére a májakat a parázson megsütötte, és ahhoz megette az utolsó lisztmaradékból főtt puliszkát. Másnap reggel a kétőzet ugyanabban a csatornában helyezte el, ahová a lóhúst raktározta. Aztán a nyúst és rókabőröket az általvetőbe tette, a hóráfokat felkötötte, és hazafelé indult. Az év folyamán száraz és hideg idő volt, de reggel felé három újnyi hó esett. A falu határához érve mindent egy szénabogjába rejtett és csupán a fejszével a hátán tért vissza vejének kaibájába. Ott arról értesült, hogy holmi borbátvízi emberek és csendőrök három nap óta állandóan keresik. Állítólag a lopott kanca nyomán jött jöttek urikányig. Sandru rosszat sejtve egész nap nem mozdult ki a házból. Este az esküt eljött érte és elvezette a csendőr laktanyába. Ott minden, ami a színabogjába elrejtett, az udvaron ki volt terítve. A borbátvízi emberek kétséget kizáró módon megállapították, hogy a hóráfok fonatja a szürke kancájuk bőréből készült. Az év folyamán a nyomozásra kiküldött eskütt elhozta az őzeket, és a dúzzasztó gát melletti kunyhóba visszahagyott puskát. A károsultak különben látszólag igen meg voltak elégedve, mert a talált bőrök bőven fedezték a lókötés által okozott kárt. Másnap Györgyes Andrú megvasalva ugyanazt az utat tette meg Borbátvízig, amelyen két héttel ezelőtt lóháton hazajött. Amikor később ezt a gyászos történetet elbeszélte, nem feledkezett meg annak tanulságáról. Lopott állat bőréből mindig a legnagyobb gonddal el kell távolítani a szört.